ull e e e e e e e ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به Fama niddurra goyra bagi wala aadin fa inna rabbaka wafuru rahim Sema, sioni katika yale niliofunuli wa mimi kitu kilicho kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni nyamafu au damu inayomwagika au nyama yangurue kwa nihiyo ni uchiafu Aukopotofu kime chinjwa kwa jina lasi mongo. kuwa mwenyezi mungu Lakini mwenye kushikuwa na dharura Bila ya kutamani wala kupita mipaka Basi hakika mula wako mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Wa ala hadu harramna kulladhi yudhufur Wa minal bakari walgonami harramna alaihim Ille mee haamelet, luhu rohume, ille mee haamelet, luhu rohume, eeuwig na katika ngombe na kondo na mbuzi tumiharimishia shehamu yao. Isipokuwa ile ili obeba migongo yao au matumbo yao au ili ogenda na mifupa. Tuliwalipa hivyo kwa sababu ya waasi wao. Na bila shaka sisi diyo wasema kweli fa in kazzabuu kafaqirabbikum dhurahmatin wasi'atin wa la yurad ba'suhu 'anil qawmil mujrimiin wa girukanusha basi wewe sema mola mlezi ni mwenye rehma ilio ene ya wala haizuil kiadabu yake kwa watu wa khalifu sayaqulu alladhina الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا Qul haloinndakum min ilmin lana. in tattabi'una illa -wa in antum illa takhrasun wala wala harimisha kitu Vivi hivi, wali kanusha wali opwaar kablayaow, bak wali Sema, je nyenye mnayo elimum tutule, njeni hamfuati ila vana, wala hamsemi ila wongotu. tu. Qul falil Allahi alhujjat ala ajma'in. Qul helum shuhada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 Sema, basi mwenyezi mungu ndiye mwenye hoja ya kukata, na kama angalipenda, angalikuhidi ni nyote. Sema, leteni mashahidi wenu watawashuhudia kuwa mwenyezi mungu ameharimishe hawa. Basi wakishuhudia, wewe usishuhudie pamoja nao. Wala usifuate matamaniyo ya walia uzikanushe isharazetu, wala hawaiyamini akira, na ambao wanamlinganisha mwala mlezi wao na wengine akbar, Allahu akbar. Allahu La ilaha illallah Ewe nabii isema Evi sasa sipati katika panapotoka mambo Ya kuhalalisha na kuharimisha katika niliofunuliwa mimi wahi Jio ya chakula kilichuharimishwa kula mlaji Isipokuwa kitu hicho okiwe ni nyamafu, kime na haki kuchinjwa kwanji ya sheria, au damu inachiririka, au nyama ya ngurue. Kwa ni hivyo vilivyo tajwa na vichafu, havijuzu kula. Na pia katika vitu vilivyo harimishwa kula, vinavyotoka katika itikadi sahihi, wakua wakati wakuchinjwa lilitajwa jina lisilokuwa la mwenyezi mungu, kama sanamu au muabuli wa munginewe. Juyahivyo mwenye kulazimika kwa dharura kula kitu katika hivi vilivyo harimishwa, bila ya kuwa anatafuta utamu tu wakula, na bila ya kupita mpaka wa ili dharura, basi huyo hanadhambi, kwa sababu mula wako mlezi ni mwenye kukufiria na mwenye kurehemu. Basi hivi ndivyo tulivyo kuharimishie ni njini, na mayahudi jilo nyama na shahamu na kila kitu cha wenye kucha katika wanyama, Kama ngamia na wanyama windao Na katika ngombe na mbuzi na kondoo Luaharimishia shahamu yake tu Ila shahamu ya mgongoni Au ilioko matumboni Au iliochanganyika na mafupa Na kuharimishi wa huku kulikuwa kwa ajili ya kuwatesa tu Kwa ajili ya thulma zao Na kuziachisha nafsi zao wawezi kujilinda na matamaniyo Na hakika sisi Tunasema kweli katika maneno yetu yote na miongoni ya hayo ni khabari hii. Wakanushi yoku kanusha katika haya tulio wahi, waambie kwa kuahadharisha, hakika mwole mlezi wenu ambaye anapasa mumuamini, yeye peke yake, na mfuati hukumu zake, anarehema ilioenea na kumfikia kila anaimti, na pia anaimu asi kwa kuwa hafanyi haraka kuwathibu. Na lakini haitakikani mgurike na hivyo kuwa rehema yake imeni akote Kwa sababu wadhabu yake hainabudi kuwafikia hao wakalifu Kwa kutaka kujitolea udhuru kwa ushiriki wao Na kule kuharimisha vyakula alvyo halalisha mwenyezi mungu Na kukanusha yali wafikia kuwa mwenyezi mungu Kawuthika nao kwa vitendo vyao Washirikina watasema Ushirikina wetu na kuharimisha alvyo mwenyezi mungu ni kwa mwujibu wa mapenzi ya mwenyezi mungu na kuridhi kwake. Na lao angelipenda yei kinyumeche hayo, na angelichukia tuyatendayo, basi tusungeli mshirikisha sisi wala waliotangulia. Na wala tusungeli harimisha kipchochote alichotuhalalishia. Na waliokabla yao, waliwakathibisha mitume wao, kama hawa wanafya kukathibisha wewe. Na waliendelea katika kukanusha kwao, mpaka ikawafikia athabu yetu, Waambie hawa wanaukanusha. Je, mnau shahidi wakutegemea uliosahihi ya kwamba mwenyezi mungu amekurithieni nyinyi mumshirikishe na mhalalishe mkatutolea. Katika marino yenu, hamfuati ila kuthania tu. Na hiyo haitoshelezi chochote katika haki. Na nyinyi, si chochote, si lolote ila ni waongo tu katika hawa yu mnayadai. Ewe nabii. Sema Mwenyezi Mungu ana hoja iliyowazi kwa nyinyi ni waongo katika madai yenu kwa Mwenyezi Mungu ameridhia vitendo vyenu wala hamna hoja katika ushirikina wenu na kuhalalisha kwenu, kwenu na kuharimisha kwenu na mengineayo na Mwenyezi Mungu angelitaka amhidike angelikuhidini nyote mkafuata njia ya haki lakini hakutaka hayo kwa kuwa nyinyi mmechiari njia ya potofu Ewe nabi, waambie leteni wasaidizi wenu wataka kushudieni kwa mba kweli mwenyezi mungu ameharimisha hivi mna vyodai kuwa ni haramu. Wakihuduria na wakashudia, basi wewe usio sadiki. Kwa sababu hao ni waongo, wala usifuate matamaniyo ya hawa waliukanushia hoja za umbaji na kurani na yosomwa na ambao hawaiyamini akira na wanamshirikisha namshirikisha mwenyezi mungu Wanamfanya yeye sawa na hao miungu inayuabudiwa kubongo.